Al Sharip, Al Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, dan nafagna b'adomhi dan bibrakdh. Wal معرفة صفاته وسائر أحكام الألوهية لا معرفة ذاته وكنه حقيقته إذ لا يعرف ذاته وكنها حقيقته إلا هو Ha ni daripada kata asyarah kitab takdir matan. Ha matan kata bi anna awalam mimma yajib ma'rifatun. Dan jazam artinya dan memutus olehmu. Ha dengan bahawa kamu i'tiqad Ha, ada sebagai iktiqat yang putus Bahawa seawal-awal Mula-mula Daripada barang yang wajib atas semua orang mukallaf itu Apakah barang wajib yang awal yang mula sekali Ialah ma'rifatun Kanak kira-kira Ma'rifatullahi Kenal Allah Kemudian kenal Allah Seolah-olah ditanya Bagaimana kenal Allah Sedangkan Allah itu Raib Yang raib daripada kita Bagaimana kita kenal dia ha, Lalu jawab Wal muradu ha, Boleh dikatakan Wa isti'naf bayaniyun Jawabun amma yuqal seolah katanya, Apakah makna kenal Allah Sedangkan Allah itu yang raib jawabnya Dikahandaki dengan kenal di situ kenalkan segala sifat-Nya segala sifat Allah tu kenal Allah aa ha, kita lakah gi La, bukan dikahandaki kenal situ kenal ma'rifatu zaatihi bukan makna kenal akaz-Nya zat Allah bukan Ah ha, kena kan, kenal di situ kenalkan segala sifat-Nya. Apa segala sifat Allah? Ha, miwujudihi wa qidamihi. Ah, ila daripada adanya Allah, ha tu kita kenal, kenal kata kita ni ada Tuhan namanya Allah. Ha, maka Tuhan ha kita kenal kata ada tu, sedianya, ha, lagi kekalnya Ha, bersalahannya Bagi sekalian yang baru ha, Lagi Kesanya Itu ha, panggil Kenal Allah ha, Kalau orang tanya Tuhan ada atau tak ada Tahu Itu ha, tak kenal Jahil Nah, ha, ha, Tuhan ada atau tak ada Tak ada Itu ha, orang panggil Jahil muraka ha, Tuhan ada atau tak ada Itu ha, syak tak kena belaka tu. Ha Tuhan ada ke tak ada? Boleh jadi ada. Hmm tu dia panggil waham dia. Tu. Ha. Ah ha, Tuhan ada ke tak ada? Ada tapi baik, boleh jadi tak ada. Ha tu dia panggil zan. Ha, tu semua tu bukan kenal. Ha kenal tu ialah ada Tuhan. Ha Tuhan ada ke tak ada? Ada. Ha sedia ke baru? Sedia. Nah, nah, tapi nak panggil kenal tu kenal dalih sikit lagi hmm. <coughs> mana dalih kata adanya mana dalih kata sedianya ha, tu nak berlepas pada panggil taklit itu ha, dikandaki dengan kata kenal Allah artinya kenal segala sifatnya ha, tu dia wasairi ahkamil uluhiyati Adah pada sifatih itu Kenal yang tinggal lagi Segala hukum ketuhanan Segala hukum ketuhanan Apa dia? Yang tinggal lagi Segala hukum ketuhanan Iaitulah Apa dia? Wujubil wajibat Wastihalatil mustahilat dan wajh wazil jaiza ah ha, tu dia segala hukum ketuhanan ah ha, adapun makna uluhiyah makna ketuhanan tu apa terkayonya daripada aslian barang yang lain tu makna uluhiyah makna uluhiyah tu ialah istigna'uhu an kulli ma daripada semua barang lain waqtayqaru kulli ma adahu ilaih ah ha, dan berkekarna oleh semua barang lain kepadanya itu makna ketuhanan mana-mana zat yang bersifat dengan terkaya zat tu panggil al almustagni zat yang terkaya ha, lagi pula zat tu almuftaqiru ilaih yang berkekarna kepadanya oleh semua barang lain kalau kita zat hak yang terkaya dari semua barang lain Dan lagi pula berkahnak kepadanya oleh yang lain Tidak ada malaikan hanya Allah saja Haa tu klik pada hak kita datang mengaku La ilaha illallah Habis kata kelimah tu besar Haa hak kita datang bawa-bawa ni kelimah tu Ya ni maknu bagi kelimah tu, tu Sebab tu dia panggil kelimah Tauhid Nah dan dipanggil kalimah thayyibah. Tak ada dah perkataan nak lebih pada tu. Sebab dia panggil thayyib. Nah thayyibah tak kalau kalimah tu kena lafaz muannas, dengan ini mu juga thayyibah. kalau lafaz mufrad thayyib. Lafaz yang thayyib kalimah thayyibah. Ha, kelimau yang elok Kelimau yang bagus Kerana mengandungi Mengaku asanya Allah Ta'ala Kuasanya Allah Ada ha, dia, dia Itu sahabat paling kelimau Kira lebih tak lebih Kita dah bercakap Mari sejak daripada kita lahir Pandai bercakap di dunia Berapa ribu kelimau kita dah bercakap Berjota-jota dah sejak daripada umur kita Meliung-liung dah kita dah berkaca Tapi akhir sekali Nak dengan kelimau mana La ilaha illallah tama mati dengan waktu kan mai lebih. Ah tu kata kelimah tu besar. Sabik tu tukah kita dak segar ni kita kena ajar kata semua. Ah supaya dah kita mai uzur sakit tak payah orang lah Nunga kita dak dak lasah sokmo dak basah sokmo lidah kita dengan kelimah tu. Berasa penak sikit la la ilaha illallah. Ha, dalam hari-hari itu -hari ada selain pada dalam ibadat ibadat itu dah dalam semaya dalam podium tu berkomak. Ha, nah ada semua hak dalam ibadat itu hak luar pada tu. Ah ha, luar pada tu kita kenali ada la ilaha illallah. Sebab ni kalimah yang tajibah kalimah terapi. Ha, ah kalimah syahadah panggil banyak banyak bagai nama dia tu. Ha, Kerana hak ni lah makna dia kita dah bawa 24 jam ni ha, Dah semua pada diri kita Dan kita senantiasa jaga daripada kerjakan perkara sama ada perbuatan perkataan Yang menanggalkan makna kelimah tu Nanti ha, kita kena jaga tu ha, Sahabat tu tak boleh senar dengan ugamu, nak senar dengan kera eh, Nak senarkan pegangnya, tak boleh Takut tanggar makna kelimah tu tu Ha ni kita kena kena geligo yang ada di dalam hati jiwa kita manusia orang yang Islam ni. Nak ingat, nak ingat. Ha, nak jaga hak tok lah tu, hak tok nak kena lawan, kena duk jihad dengan nafsunya, nafsu diri sendiri, nafsu orang lain. Tu dia kena tu. Pasatu, pasal nak jaga makna kelimah tok lah. Ha maka nak uti hak tok lah kita mari bercara di sini, wa, apa awal-awal wajib atas kita. Ha mula igita balik apa awak-awak wajib atas kita kenal Allah. Ha dia. Kena kenal Allah. Tidak tersaung nak sembah macam mana tak kenal ma'bud, kita nak sembah macam mana tak kenal yang disembah. Tak boleh. Haa, tengok orang kafir lagi dia nak sembah tu dia nak cari nak sembah apa? Nak sembah apa? Hangan siapa dia curucu pada orang mukmin apa dia sembah barang tak ada dia kata. Ya, ni bari tidak ada di hadapan Semua-semua tak ada benar di hadapan Haa, kadang-kadang dia cucu Bagi dia tak perhati dia cucu Haa, tu dia Walau kalau kita kira pergi mari, klik mari Kalau kita kira pergi mari, kalau pasti nak-nak-nak cucu pergi mari juga, Tak ada bayar lah Haa, tapi biarlah kita rebuk Haa, asalkan kita duduk di atas hak yang sebenar kita semua tua yang menjadikan kita Yang menjadikan semua alam Yang memberi mudara Yang memberi manfaat Kita semua itu kenal pada tempat ha, Ada semua yang tidak beri mudara Tidak beri manfaat Itu yang panggil tidak kenal pada tempat ha, dia Itulah mengandungi makna La ilaha illallah Dalam arti kata kita kenalkan segala sifat dia Dan ha, sairi ahkamil uluhiyah yang tinggal lagi segala hukum ketuhanan Apa dia? Min, min apa min wujudil wajibah. Kita yang tidak kata Mesti segala sifat yang wajib Itu ha, wujudil wajibat Istihalatil mustahila Dan tidak segala perkara mustahil Itu ha, hukum uluhiyah Dia panggil hukum ketuhanan Jawazil ja'izat Harus bagi segala perkara yang harus ha, Dia panggil ahkam uluhiyah Hmm La Allah ra'atah atah pada ma'rifatu sifatihi Yang dikehendaki dengan kenal Allah tu ialah kenal segala sifat dan yang tinggal segala hukum uluhiyah. La mukallah makna kenal Allah tu kena za'nya bukan. La ma'rifatu zaatihi bukan dikehendaki kenal Allah tu ialah kenalkan za Allah bukan. Wa kun haqiqatihi Aa, dan keadaan hakikatnya nah, kunhi asalnya hmm kunhi dah hakikat dah lah. kenal ke hakikatnya bukan nah dia pakai kunhi bukan kenal hakikatnya mm, tidak bukan makna tu sebab apa iz kerana la ya'rifu zatahu macam pengam paham qad Illa ya'rifu zatahu Kerana Tidak kenal akan zatnya Zat Allah Wa kunha haqiqatihi Dan akan hakikatnya Hakikat Allah Tak dapat kenal Illa huwa maleka Ulehnya jua. Ah, Allah jua Yang tahu hakikat Zat dia Allah saja yang tahu zak dia. Yang lain tak dapat. Sebab tu kata bukan murak kena Allah tu kena zak, kena hakikat bukan. Wa hadis dan tersebut di dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di antaranya, ah al Imam Baihaqi di antaranya. Hadis ni ala fanyak tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru bil khaliqi fa innahu la tuhitu Tafakkaru fi amma rupa subufin madilah tapi kita reti di susunnah siyakil kalam kata nak pakai fi amma, amma, amma kata madika kita reti di halaman cakap Tafakkaru fikir oleh kamu ha, nabi SAW tuju kepada umatnya lah umatnyalah fikir oleh kamu wahai sekalian manusia fil khalqi pada makhluk khalqi mana makhluk ia panggil masdar dengan makna ism maf'ul banyak sekali lah masdar pakai makna ism maf'ul. Ah ya, masdar ni makna menjadi di sini bukan makna menjadi kejadian. Ha tu yang panggil masdar dengan makna ism maf'ul. fikir oleh kamu pada kejadian Tuhan. mengguna fikir tentang kejadian. Ha kita ni satu daripada kejadian Tuhan. Ha langit bumi semua kayu batu dan lain apa hak kita pandai dengan cara zahir dan juga hak raib daripada kita. Ha kamu fikirlah pada makhluk. Wala tafakkaru bil khaliqi dan jangan kamu fikir pada khalik Ha Tuhan jangan fikir. Ha pada Tuhanmu jangan fikir. Ha kenapa kepada zat Tuhanmu jangan fikir. Nah mengi dak pikir zat Tuhan. Eh macam mana Tuhan? Ha tu tu tak kena lah jangan pikir belah tu. Ha Tuhan dak pikir sepah orang ni. Yagi dak orang langku tu tu. Tuhan ni ada tak tepat eh macam mana? Ha ngi dak pikir tentang Tuhan. Ha jangan jangan pikir pada pada Tuhan yang menjadi tu jangan mengena pikir betul makhluk ni. Ha pikir makhluk, pikir makhluk ni lah kerana makhluk ni dalil menunjuk ada adanya Tuhan. Ah ha, lepas tu bila kita nak nak kenal lagi Tuhan, tengok kan fikir di makhluk ni, makhluk ni ada yang baru kalau Allah tu ada baru, semua makhluk. Ha, makhluk ni berjiring mau fikir tengok di makhluk ni jiring Mau Allah, kalau berjiring makhluk patut juga. Ah ha, ha Bila kita fikir kita kenal makhluk ni, kenal adalah Allah kata Allah tidak seperti-Nya tiada. Ah. Bila kita kenal makhluk, kenal Allah bukan seperti makhluk. Ha. Baik kemari, apa hendak khayal, hendak telitah tu semua makhluk. Ha. Ah, sebab apa? Sebab itu rupa Allah Taala menjadi dalam otak kita, gambaran. Ah, ha. tengok kita fikir. Tak nampak dia kan ada benda tak ada kita ada buat rupa boleh. Ah, ha. hendak telitah main dalam di Semua tu makhluk kita panggil. Allah Ta'ala menjadikan rupa di dalam otak kita Dia panggil makhluk Ma fizih ni Dia panggil maujud fizih ni Barang yang ada dalam zihin ketika kita silah Ketika kita duk fikir tu duk mai rupa Jikalau begitu ha, Rupa nampak nak cakap begitu Kita buat gambaran dalam otak kita Itu dia panggil maujud fizih ni ha, Kalau tu maujud fizih ni Makhluk juga ha, Makhluk juga Habis ha, tu kita nak fikir Tuhan tak boleh fikir makhluknya jah. fikir makhluk ni untuk kenal Tuhan Kita fikir makhluk ni ada. Makhluk ni bertempat. Makhluk ni baru. Makhluk ni berjiring. Makhluk ni berjisim. Semua tu makhluk. Allah, Allah tak seperti makhluk. Ha, nak fikirlah ana. Lah. Ha, senang kena Allah Taala, senang sekali. Ha, seni.